5 i 3 minuts de la tarda d'aquest diumenge 24 de novembre del 2019. El sol encara il·lumina els cims de la Serra de les Medes que puc veure des d'aquí, a través de la finestra de Ràdio Les Planes i està a punt de fer-se fosc i a les 5 comença un dia més, un diumenge més. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes i estarem en directe fins a les 7 de la tarda, de 5 a 7 de la tarda. Espero que ens vulguis acompanyar i tot seguit et comento el sumari que tenim avui. Oh, Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada i per internet a Com sempre, comencem amb el so que hem registrat aquesta setmana i a veure si ho adivineu. Què, què és això que sona? Ah, efectivament, és el so de les petjades damunt de les fulles. Aquestes fulles dels arbres que ja van caient, que van canviant de color i que ens indiquen que arriba la tardor que estem ja en plena tardor a l'estació de la tardor aquí a la Vall d'Ustoles eh, i també a, a molts indrets de Catalunya i no us he dit el sumari encara perquè hem començat a caminar damunt de les fulles, així que ho recordo molt ràpidament, que avui a l'Eco de la Vall farem una visita a l'Agustí Rabarté Talleda, que té una estació meteorològica a casa seva, al jardí de casa seva, i des de fa més de 20 anys doncs, pren nota de les temperatures, les pluges callant, i ho envia a la xarxa informació de Meteoròlegs de Catalunya i també eh, ens ensenyarà l'altra estació que hi ha al barri del Junquer, aquí a les planes d'Hostoles. Després eh, comentarem, suggeriré dos documentals, un que es titula El Ter al límit, eh, parla del riu Ter i fa una denúncia de la situació agonitzada en la que està el riu Ter en, en molts dels seus trams. Eh, també comentaré el documental Climate Change The Facts, Canvi climàtic, els fets que està realitzat per la BBC per a aquesta televisió anglesa. I acabarem amb unes notes molt interessants de la revista Alternatives Econòmiques amb el seu especial, el número especial d'octubre d'aquest any, del 2019, sobre transició energètica, on fa 46 propostes de com hauria de ser aquesta transició energètica que ja s'està fent, però que hem de doncs, plantejar d'una manera més clara eh, per poder fer aquest canvi ecosocial eh, que eh, bé que vulguem o no ho haurem de fer si no volem acabar malament oi? ja sabem tots quina és la crisi ecològica que, que s'està vivint i eh, d'una forma més o menys clara, d'una forma més o menys visible, però eh, irrefutable, com diuen els científics. I una lectura final, també pel programa d'avui, els fruiters i nosaltres, de la revista Agricultura, una revista que podeu trobar, per cert, a internet també, agricultura.org, que m'agrada sempre comentar perquè té articles molt interessants sobre el món de la pagesia, i l'agroecologia. És la revista de la producció ecològica i l'agroecologia la a Catalunya. Així és que, fet el sumari, ens en anem amb l'Agustí, d'aquí de les Planes d'Ostoles, que ens ensenyarà com és aquesta observació meteorològica tan important per poder doncs, contrastar les dades i, i veure quina quin és la tendència i... I, i per on van doncs, aquestes dades que indiquen menys pluja, més calor, etc. Vinga, anem a, anem a escoltar el que vaig gravar el divendres passat i continuem. Són les 5 i de la tarda, seguim a Ràdio Les Planes. I tenia, doncs, la, la bufa del vent eh? i en vez de la bufa doncs, en solidari amb els que tenen, estan empresonats, doncs, hi he posat aquestes cintes grogues i així, doncs, m'assenyal la direcció que ve el vent veus? Això és com aquella, allò que hi ha les autopistes que veiem, no? ah, que és com un con o així Sí, sí sí, sí, sí, la que bufa està aquella uh -huh. que vola i veus allò, a la direcció d'allà on veu vent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 i ara això ens ha quedat una mica baix. Sí. Bueno. Molt bé. I... Aquest xai no és de veritat, no? No, no perquè voldria que se mengés l'herba i no se me la menja. Hi ha una escultura d'un xai, i ara ja uh, tenim uns arbres també, hi ha una olivera, sí. uh, i aquests d'aquí, què, què deuen ser aquests? Uns fruiters? Aquests, sí, aquests són peders... I aquest, un pruner, mm -hmm. els raïms... Molt bé. Sí, i aquests altres sompreers, també. Molt bé. Veus el poliòmetre? Aquest és l'oficial, aquest pliòmetre Molt bé. Hem acabat amb una mesura que ja tinc allà dintre. Doncs mires lo que ha plogut, hosti... Mm -hmm. És com, uns, com un con, com ho diríem? En aquí caben... Com un cilindre, no? Sí, aquí hi caben més de 200 litres. En aquí? Sí. Ah. Bé, bueno, perquè eh, tens a pensar una cosa. Que com s'ha acabat el pot, acabat cau l'aigua al costat. Clar. I acaben les reculls, ahir uh -huh. eh, hi vas matint. Va. O con. Uh -huh. Doncs això, és un, és un con, que deu tenir com dos o tres pams... De, de llarg sí, té ser un, i un metro i mig d'alçada uh -huh. i que miri al nord té. molt bé, Està clavat amb un pal i sí. doncs, així com plou doncs l'aigua entra a dins entra i té a haver-hi una distància que no hi hagi ni arbres ni, ni, ni cases perquè és clar. si fa ben pluig uh -huh. doncs pugui mesurar bé no. eh. molt bé bueno, i en què va tirar la caseta aquí tenim una caseta la caseta del temps <laughs> és així de fusta com si fossin unes persianes de fusta no? sí, d'aquestes sí, d'uns proticons de fusta exacte, tot quadrat, eh? i és doble mm. el que passa és que és clar, està molt protegit aquí dintre el ser doble eh? veus aquí hi ha les mínimes que avui hem arribat hem arribat a, a, a 3, 3 3 en 4 3 4 hem arribat 3 graus Sí de mínima Sí i jo, quan t'he dit, aquest està espatllat com el tren de poder clau que passa tinc un d'automàtic d'automàtica dintre i mm -hmm. ja me dono les dades allà, i agafo ja de moment aquell i quan vinguin suposo que m'ho ha canviat mm -hmm. jo amb el, amb el temps que porto aquí eh, que ja són uns quants anys sí. eh, he vist molt clarament que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 o dos més que no passen aquí eh, que va una altra cosa aquí tenim unes temperatures i al Junquert tenen unes altres i veus és el mateix poble sí. el que passa que en allà si tu t'hi fixas el cotxe passes aquí i una temperatura i al Junquert sempre un grau o dos menys i és més aquí potser tenim més l'influx de la muntanya potser? sí, bueno, el que passa que és depèn del riu. riu aquí també hi passa el riu eh? però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 Esclar, queda enclotat, allò. Mm. El vent eh, no el donarà tan real com, com, com nosaltres per aquí. Mm. Eh? I què més hi ha aquí dins, Agustí? Que en, què són aquests aparells? Bueno, de moment, això aquí tinc una lupa, i tinc la, la pila, que moltes vegades a la nit aquí. Amb, amb la lot, ah, la lintana. Ah, sí, mira. No. no té llum, això. No, té, no té res més. Eh? Molt bé. I té una... Té una tapa dalt perquè per no hi entri l'aigua. Sí. Molt bé. No s'ha fet sí, sí. cap niu aquí? No ha entrat cap ossei? No, no, no. El que hi ha entre en aranyes, jo vegades. <ríe> tens d'anar tant, perquè te fan eh, el teixit aquell i, no, i el... El tens d'anar netejant d'un tant en tant. Molt bé. <ríe> bueno, aquí quasi que pot oh. sortir amb els ulls tancats, no? Perquè eh, cada dia fa una revisió Sí, sí, o... no, no, tinc de venir. Un al dia. Uh, tinc de venir i fer baixar les mínimes. Perquè, esclar, l'endemà serà diferent. Però, I a, quin, a quina hora ho fa? Pel matí? Bueno, el de matí a les 8. Uh -huh. Hem acabat el vespre, doncs, també 20 a les 8, o així, per poder fer baixar les temperatures. Uh -huh. Hem acabat, miro els màximes a dintre, i, i notat, i ja està. Molt bé. Bueno, eh? ara, com que estem mala tarda... Ara. Veus, hem arribat, que sí. apena es feia vent, veus, ara? Ara ve del sud, almeny. Uh -huh.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 i aquell també puja allà dalt per, per bah, mirar -ho. No, no, no, des d'aquí doncs, un minut i, i veig més o menys el vent, com que tampoc és molt exagerat i veus no. si, si en fa molt o no. Mm. Sí, no. Ja. Ara des d'on som, aquí al, al jardí de la casa de l'Agustí, veiem, té com una petita terrasseta eh, elevada i allà té la valeta i, i, i el bufador. I veiem aquests aparells que queden retallats per la muntanya del Coll Sacabra, oi? Sí, eh? Tenim sí, el, sí, sí, el Coll Sacabra sí, sí, i gairebé que aquí està el... La muntanya transversal. El ja. Coll de Conreu gairebé és aquí. Uh -huh. I és el, el Coll Sacabra que donaria ja a la comarca d'Osona, per l'altra banda, banda, i just aquí estem, fa, sí, sí, sí, sí. fa el límit amb la Garrotxa, que és un som, aquí les planes. Ja amb aquests colors de... L'últim poble, Garrotxa.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 si volguessis podríem mirar l'estació que tenim automàtica en allà, la de Pura de Dora Ah, bueno, molt bé Et serveix. Va, vinga T'agradaria veure-lo? Sí, no? sí, sí eh, vale. doncs on, on ha dit que està? Eh, està a l'altre costat de poble, està al Junquer uh -huh, el, sí. el barri del Junquer que... Sí, allò ja farem el... Has vingut homogós o no? No, no, no ja l'he vale. deixat per vale. <ríe> poder estar tranquil. Va vale. bé, vale. doncs guaita, eh, agafarem el cotxe eh, i ens hi arribarem. Eh? Molt bé. Puja la persiana. Estem a la, a la plaça del doctor Tomàs Frank. Així se'n diu. I al costat del... Del safreig públic. Del safreig públic, és on abans es, es rentava la roba. Entra, ara sortiria. Molt bé.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 Doncs seguim... Anem pel... Té'm la carretera i creuem el poble. Oiguita aquest... De aquest tramol, quin munt de fusta que porta. Sí. munt de troncs. I per, perquè la gent no sàpiga, el, les planes d'Ustoles té com aquests dos barris, oi? Té la part antiga, que és d'on veníem, més o menys, sí. i després té com aquesta part més nova,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 O sigui, és dalt, és de gent que ja hi vivia aquí. No, sí, no és... El que passa que han, han, han anat construint i, i per cert és molt vacu. Eh? com més ara nosaltres allà seguis passa el sol. aquí sempre tens sí. una mica més de sol. Rar. El ser, el se més apartat. Eh? No té aquests carrers que fan tanta ombra.. Això. Mm. No, no, estem, ja viu un bé ja, aquí. Mm. Això on què des d'aquí veiem perfectament el far de la, la serra del Cuisacabra uh -huh. que pràcticament estem al límit de les plenes d'Ostoles on, on s'acabaria el, el, el poble i aniríem a la carretera en direcció cap a Mer, sí. i anem a buscar aquesta estació l'estació que està a la vora del riu, uh -huh. el, riu Brugent. el riu Brugent i està posada la depuradora aquí a la depuradora a les bueno, a Les Planes. Bé, a Les Planes de Sant Feliu, perquè hi ha molta cosa de Sant Feliu, doncs, eh, baixa cap aquí, el del riu, tot això, que queda. quedar depurat aquí. Però és depuradora de, del, diguéssim, del poble? No, és, és, eh, és de la comarca, és del Consell Comarcal, eh? aquesta depuradora... Però és dels residus de, de, de la gent, no? Sí, sí, sí. Eh? sí, sí. Per entendre'ns, no, no. allò que tirem al vàter exacte. va per aquí. va per aquí, i aquí doncs eh, està molt bé, eh? Perquè veus l'aigua que entra bruta eh? i surt neta allò que... I oh. la, desem la, la desemboca al riu. Al riu, exacte. Un cop surt de la... Sí, sí, sí, no, no i surt ja ho veuràs, ja ho veuràs. Mm. Bé, clar, això abans no, no existia i, no. i anava directament al subsol, cadascú feia els seus desaigües i... sí. Sí, bueno, el que passa és que en aquell temps passava una cosa que eh, tenia un dipòsit hem acabat el dipòsit aquell l'anava envuidant doncs mira, femant cols femant bròquils que femant molta cosa eh? no. I, Era... i ara tot això s'ha perdut de Mm -hmm. sí. ara tornen a... hi ha gent que torna una mica doncs, als, als, als vàters secs sí. aquestes latrines que sí que és més fàcil doncs, de, de guardar el residu no? i de, sí. sí, sí, de, sí, sí. de reciclar-lo sí. doncs acabem d'arribar a l'estació depuradora d'aigües residuals de la Vall d'Hostoles.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 Igen, què vol dir que van a Barcelona, que s'envia automàticament o automàticament, automàticament van a Barcelona, aquestes dades. Eh. Bones. Yeah. Donem un bisasso. Sí. Eh? I les dades aquestes, doncs, eh, se'ls reparteixen. Eh? Entre l'un i l'altre, així és que eh, eh, aquí a Catalunya entrim i, i per tot Espanya. Eh? Molt bé. Bueno. Ja poso aquí, bueno. Ministeri de Medio Ambiente. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, sí. No marca res, eh? Està... Bueno. Suposo que està d'encendre, no?, perquè quedi registrat alguna Bueno, sí, uh -huh. sí, sí. Ah, i un cop li dona, ja s'envia. Co... Si... Si, si vostè Ells... toques ara, és com sí, si... Sí, ho... no, no, no, no, no ho vull per tocar. No eh? enviarem ara. No, no. no eh? No, perquè crec que va dir-ho, ostres, què passa? Eh? Clar, ja ho hauran rebut. No. Sí. De... sí, sí, veus? Va donar senyal. Sí, va donar senyal. Sí, sí. per tant, ara, ara som vostè a les 8 del matí eh, pre pren nota de les dades ara, de les de casa i aquestes ells, com? ells, esclar, perquè esclar, passa una cosa si està en ovul, això no ho marca pas ah, clar eh? Clar. O, o si glaça eh? eh? tampoc ho marca eh? i en canvi, doncs eh, allà, doncs, jo puc donar les dades d'aquesta manera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 Sí, sí. Que, que ens ha vingut a, a saludar uh, el senyor que està aquí a la, la planta de la depuradora de les el, vol dir-nos què està fent? perquè ho sapiguem ara, mira, ara estem acabant de netejar la màquina que funciona que ara s'està netejant i, i ja està i el manteniment d'aquí i anar netejant i... el filtre com si diguéssim o... no, és la centrífuga el uh -huh. de fer fangs Encavato el, el veuràs i veuràs l'aigua, la que bé. entra i la que surt. Molt bé. Eh? Sí, doncs, si sí, em sembla bé, després de que acabem de mirar l'estació i ens explicar com funciona... Mm. És ara ara l'he parada, la màquina. Uh -huh. <coughs> de fang. He de veure el fang, allà, el que, com surt allà darrere. Molt bé. Doncs què, agustim? Mirem sí. això. Mirem la, la gàbia aquesta...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 A, sí, a terra i a l'estació sí, electrònica, electrònica que hem vist abans sí. exacte sí, sí. i aquí hi ha el poliòmetre això amb dos dies de pluja forta ho omple? bueno, oh. o dies no, no, ja va sortint sí, fa una balança entra per aquí, calcula i surt per baix si no es fa l'enganyaria bueno, és, és com una balança sí un cop un cop està ple així, clac buida i torna a fer i va fent així fa, fa, fa com dos ulls sí. i em plen un mm. llavors fa cloc, buida i torna. Tor -torn, sí. omple l'altre sí. i llavors surt aigua per aquí sí, sí, una sí. i el que, va, ell, va... el que diu ell si hi fardes o fulles a vegades no deixa de mirar sí. bé sí, sí, ha de tenir sí, net sí, sí. nosaltres també ho mirem això ho notegem d'entant a d'entant ah. a veure perquè estigui bé. Sí, sí, sí. Si vols veure-ho de pura mare, Va, vinga, doncs sí. Senyor, ja que ja ho tenim tan a prop... No, tinc... Som-hi. El company ah, està de vacances però... i aquesta setmana l'he vingut a... Molt bé. a substituir jo. I com? com? Com es diu? Eh, com es Xevi, Xevi, Xevi. Molt bé. A veure, ara aquí... Ja comença a fer surflaire, eh? Sí. sí, aquí a l'entrada. Vé del col·lector de les planes i de Sant peliu. Sí, L'eco de la vall. A Ràdio Les Planes. Com en dieu, d'això? Això és l'entrada de, de, de la depuradora, veus, que entra per allà. El, et posa aquí pou de gruixuts. Sí, el desbarr de gruixuts. Veus, entra l'aigua per allà del col·lector, que ve de les panes i s'han felicitat. Tots els pipis estan aquí. Tot, aquí ha de tot. <ríe> Ra de bo no, però... <ríe> <ríe> Llavors... Uu, uh, que sí que fa més olor, eh? Sí, però...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 Ara hi ha la bomba 1 i la dos, un tant en tant va una l'altra. Puja, ara tardarà gaire engegar-se, i llavors va cap aquí, cap allà al tamís. S'està filtrant com sòlids, líquids, una mica? Sí, tot, tot. Un tant en tant fa el circuit que puja amunt, pam, i ho deixa caure aquí dintre. Però l'aigua entra igual cap allà, després, aquí, les bombes, quan els hi toca, veus, ara funciona una. Uh -huh. Puja l'aigua dalt,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 Sí, si hi ha algun drap, alguna coseta més gran de la normal, ho tria. El que pot. A vegades també s'escapa alguna cosa i ve cap aquí igual. Però llavors hi ha altres llocs que ja ho tornen a triar. Aquests tubos, el que feien, han pujar com una sorra, no? No, no, només puja líquid. Les sorres es queden a baix. Vale, però els tubos aquests sí que treuen... Aquí treu el sòlid, correcte. El compactador, i tant en quan funciona i fins que surt, el el que agarrí togué d'aquí cap al contenidor. I això ja són endurien cap a una incineradora. I això ja, ja va en un lloc que correspon. Uh -huh. I, I ara després d'aquí... va No, al costat mateix hi ha la piscina no, aquesta. Aquí, això tria i va dintre, i dintre hi ha el decantador. Sí. És com una piscina doble, com si tinguessis una piscina dins d'una altra, ara. així circular. Aquí ho, ho tria, va no bueno, tria, aquí ha... Hi ha les bufans, que tant en quant em sembla que és cada millora més o menys eh, s'engeguen l'airejador perquè doni oxigen en, els, en el bacteri que va menjant Pat, un... uh, Aquí sí que fot olor eh? sí. ja fa més l'horeta Aquí, aquí veus Hi ha com una escala que ens permet pujar el, de, a damunt de la piscina eh, diguéssim del, del biològic com en dieu d'això? El recinte biològic. El recinte biològic. Veus, aquí l'aigua ja és més neta. Uh -huh. Veus, ella va cap aquí i aquí també tria, veus si hi ha coses allà i llavors es treuen per aquí o bé passen directament a un túnel i van allà. Uh -huh. I aquí, ja veu hi els sorons, en tant en tant es neteja, el decantador, veus que ja surt l'aigua ben neta, Imaginet de fora, sí. quin canvi...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 La biomassa mm, no. Per el jardí i per tot això. Ah, com un compostatge. Un compostatge, la planta de compostatge. Molt bé. Portem a baixar, a veure... Barda, no? <ríeix> Molt bé. A ah, mi, oi, s'emporta... S'emporta la planta de compostatge... I ja buiden no. i hi ja hau. Aquesta passarel·la gira, eh, veig. Va voltant tot el rato. Sí, sí. A les, les 24 hores va voltant ben a poc a poc. Si miri, va super a poc a poc. I va fent el, el allò. Va fer I, llavors, I a més a més, aquí, d'entant en tant, ja l'he dit, que s'engeguen l'airejador a les bufants perquè donin oxigen, mm. perquè no es mori el, el bacteri que aquest que va menjant, veu?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 Entra, entra i va cap a dintre el fang i tirem un poli barrejat amb aigua, veus? Polielectròlit. I això, la bomba aquesta... És una substància. I es barreja el fang amb això i això fa que el fang caigui allà, el Vicenficany, i els, els escorreguts, l'aigua neta, surt, baix aquí i se'n va cap a la planta. I el... Poli electròlit. Poli electròlit, sí. Això si es barreja una quantitat amb un, un, un, un cubell i amb l'aigua que estira dins i es barreja amb un ventilador amb un airejador i llavors ja s'engega una bomba i cap a la centrífuga i la centrífuga fa la barreja i el fan cap allà i l'aigua cap aquí uh -huh. els escorreguts que en diguem Déu-n'hi-do sí. Molt bé I ara ja l'he netejada Ben sofisticat, eh, tot Molt uh bé -huh. uh -huh.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 Això és el que va connectat a la piscina que vèiem abans. Aquell forat que li he dit que marxa el decantador ve cap aquí i surt aquí. I d'aquí ja surt allà el riu. el riu. Callat. Ara mateix estem veient la sortida de l'aigua, de la depuradora. Tenim la valla i el riu Bruxent aquí a 10 metres. 10 o 12 metres això sí. mateix. Molt bé. I aquesta és la depuradora de la vall d'Hostoles, que agafa residus de quins de municipis? De Sant Feliu de, de Pallarols, el, el Jonquer, poca farina i Les Planes. Uh -huh. sí, Molt bé. Ja ha sortit net. Sí, sí, no, és que és algo impressionant. Sí, sí, sí. sí. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs tornem de la depuradora i anem un altre cop cap a casa de l'Agustí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 que diuen els altres pobles i el nostre poble no ens el diuen. No ho sé, sembla que estan avorrits. No surt el dir. Sí, <laughs> perquè alguna vegada els he telefonat i dic que ens ha plogut tant nosaltres. I, i me diuen, oh, és que a l'altre lloc és normal això. Ah, no, no poden dir totes les, no, les dades no. de tots els pobles que no acabarien. Només moltes vegades coses una mica... Uh, estranyes, diguéssim, eh? que hagin fet mal, així és. Mm -hmm. Encabat sí que ho diuen, o si no... L'última vegada que, el, que li han agafat la, alguna dada seva, així de referència? Sí, l'última vegada poder fer... Sí, de fer mitjany o més, sí. que, que els vaig telefonar, perquè hi a vegades els escric un, un correu i es veu que en reben que, i el, el que veig que encara fan servir o així és, és els de telèfones mm. però bueno, oita que era una temperatura o, o, eh, o pluja? sembla que era la pluja mm. que era la pluja, que havia plogut molt però bueno, aquí haurà plogut per exemple eh, posem-hi 150 litres i haurà alguna altra pas que ha caigut 300 mm. veieu que... A, a aquesta tardocre creu que està plobentc lo normal o poc? poc molt poc., eh, mira, Hi ha un promís de 900 a 1100 litres o algo x. L'any passat hi va haver 1.400 litres en tot l'any. Eh? Uh -huh. Aquest any doncs, eh, tenim un promig poder de moment a eh, poder de 800 litres litros es escaig, molt, molt poca cosa. Quasi la meitat, sí, menys que l'any sí, passat. Sí sí, sí, sí, sí. Si no s'animo pas a ploure una mica, de moment molt poca cosa. De nhi do Bé, bueno, eh. eh, és un any. Suposo que s'ha de mirar totes les mitges dels diferents an anys, no? És oh, clar, clar es fa un recull de, de tot i veus la, la mitjana. Eh? Potser l'any passat també va ser extraordinari. Sí, sí, sí va extraordinari per tot tant pel Boscos, com per, la... per, per tot, vai, perquè fins i tot el bolet mateix tothom no trobava, mm. i aquest any eh, contats, perquè hi, havia, hi ha molta secada. I veus ara ja s'està girant un vent, sí. que això doncs, encara ajuda a secar el terreny. Mm. Bé, anem a veure com, com gira la baleta i <ríe> sortim sí, sí. del cotxe. Bueno, aquí estem un altre cop davant de casa a Ara ve de l'est, veus? Eh? Les dues baletes van igualades, veus? Sí. Vé de l'est, de l'est cap a l'oest. I se, sembla que plourà? Està tapant? Bueno, o, o quatre gotes? Lo millor plou per tots els altres puestos i en aquí tururut. <laughs> Perquè avui mateix ja hem fet quatre gotes, eh? Sí. No ha mullat eh, ben poc el terra. Mm -hmm. No, és que ha hagut eh, inapreciable. Almenys aquest, aquest matí. i ja amb silenetes ni més una mica. Molt bé. Doncs eh, li agraeixo a Agustín Reverter Talleda. Gràcies per ensenyar-nos eh, la, la seva estació i explicar-nos tot això. Bueno, a disposar. Ja ho sabeu. Molt bé. I si mai, doncs, busqueu una dada o alguna cosa l'Ajuntament allà hi ha tot, la de tots els anys que han anat fent les coses i allà ja ho trobareu tot. Mm -hmm. eh? Molt bé, estupendo. Gràcies Agustí. Vinga, res. A res, una altra. Molt bé. Vinga. <totipen>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 Rumbeta bona dels Dosminguets i continuem amb més coses aquí a L'Eco de la Vall. Quan són tres quarts de 6 de la tarda d'aquest diumenge 24 de novembre. Això, pauseta musical i continuem. Com diu el Hermano Vedoya, quítate la venda ja que los tiempos de la rumba te dicen escucha y piensa. per ser sí, rombeta bona dos minguets amb un dels seus millors discos, segurament anomenat, titulat Postrof. He dit postrof i he senz'accent postrof. Dosminguet.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 Eh? els estic donant i ells doncs, eh, fan un regull un seguit de tot Catalunya Això què és? La xarxa de meteoròlegs? O... Sí, és el, la xarxa de meteorologia de Catalunya uh -huh. eh? hem trobat també doncs, el, el, l estatal. l'estatal també, doncs, també li envia les dades i entre un lloc i l'altre s'ho estan passant i, i mira, així saben més o menys doncs,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 i cada dia, cada dia, cada dia he anat fent. Fora és, algun dia, doncs, que doncs heu fet un constipat molt fort i m'he quedat al llit i, i més o menys, però ho acabat la, la meva dona, doncs ella corre mira mirar les, les mirem per poder-ho notar. O oh, i tot això, doncs per poder-ho anotar també, però, bueno, en Bé. fi. I ens deia abans que pren nota de les pluges, les temperatures... sí.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 però no, la humitat no és pas exigenada. Foris o dies de boira eh? o, o amb la pluja que va dir a Marca, el 7%. Molt bé. Sí. Després seguirem parlant de, del tema de les dades meteorològiques, la, la, les dades climàtiques, però abans m'agradaria que n'expliqués eh, qui, qui és vostè perquè la gent doncs, que, no, que no el conegui doncs, pugui, pugui situar-lo perquè... en, en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 no es pugui, doncs, doncs, fer el seguiment aquest. I jo, doncs, vaig dir, doncs, bueno, mira, ho provaré. Mm. Ho vaig provar. M'hi vaig anar aficionant. I, I ja tenia alguna relació abans? Havia tingut interès pels temes així climàtics? Bé, bueno, eh, més o menys, em sembla va fer aficionar el sobre. sogre. El meu sogre aquells de plàstic i més o menys... Doncs ell ja veia, guaita, ha plogut tant i, i tot això. I jo vaig passar, guaita, a veure En més de plàstic, ho vaig donar l'oficial. I el de plàstic, sí, el tinc, que en diuen el d'en picó. Mm, de diuen... Alfred Rodríguez Picó? Sí, en diuen el d'en picó perquè eh, el fan servir molt pagesos. Perquè com volen regar doncs, l'hort, la, la bassana, o el que sigui per saber la candidat a que han tirat, tenen el poliòmetre allà, i així més o menys saben l'aigua que, que han tirat. Mm -hmm. I això els hi és interessant, perquè esclar, van tirar l'aigua, van tirar l'aigua, i si no s'ho miren, diran, ostres, no sé com, com hi ha caigut aquí. Però bueno, mm -hmm. mira. Molt bé. I com, com transmet la, la informació? Passa per l'ordinador? Sí, no, ja. passo per l'ordinador i això cada dia doncs, eh, hi poso les dades i ja surt el, el mapa de Catalunya i surt a doncs, les Plans d'Hostoles que ha fet això, que ha fet allò, perquè cosa que jo doncs, els hi vaig ja, donant les dades i, i ja està. Sí. I quan un cop al mes l'estatal els envio doncs, per correu electrònic també tot el que ha fet el mes s'han les pluges com les temperatures que també ells don't ja ho saben. Que va cada dia també aquí, en aquí amb viu la meteorologia de que... L'eco de la Vall a Ràdio Les Planes. La bustia que va a treure de la seva butxaca un, un smartphone, sí. un telèfon mòbil d'última generació. Sí. No, no, no. Veus? Som una colla. Sí que anem posant temperatures i tot això, i també és de tot Catalunya. Eh? Però bé. ja és una altra xarxa, saps? Ah. I, i s'han unit els de Met i l'Estatal. Uh -huh. Tot dos. Bueno, ja està bé això. Molt bé. I mira. És un grup d'observadors. Sí, grup d'observadors. Sí. I si es passem els dies i el temps. Molt bé. Bueno, tindrà unes estadístiques molt, molt seguides.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 de, de tot el temps que jo he fet aquest seguiment. Jo he portat la, el, sí. una fulla de, del butllet informatiu, la, la revista municipal sí. es diu sí. Nyer, sí. d'aquí de les plenars d'Ostoles, sí. i en posen doncs, en estadístiques les precipitacions, els sí. litres per metro quadrat i les temperatures. I les temperatures aquest sí. és de l'any passat i sí. ho posa per cada mes. El, sí. Per exemple, el, el 2018,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 em sembla que eren 13 o 14 sota zero, cosa que ja no arribem ara, ara eh, arribarem, eh, de moment hem arribat a dos i pico, no hem arribat a tres encara, mm -hmm. eh? menys tres diguéssim, eh, eh, és que tens de pensar abans mateix, veies les nevades que hi havien i tot això i ara no n'hi han, i si n'hi han dura, poc, dura poca cosa. Mm -hmm. sí.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 Eh, o sigui perquè que... sempre més perquè, per exemple, aquí a les Planes fa una nevada i a Sant Feliu també se va més saps? Mm. Depèn del, del poble que és o sigui que, sí que, que pot dir que el, abans feia més fred i anava sí. més, sí, eh? més sí sí més sí. i bueno, ha anat canviant i per això és el, el, el que deia el canvi climàtic això. va canviant però però molt molt canviant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 El, els col·legues que en, en diuen quan, quan parlen amb, amb aquests grups d'observadors? Bon, tothom, tothom està dient la seva, clar, guaita, nosaltres ens ha fet això, a nosaltres i jo. I bueno, el que aquí, doncs, esclar, causes del vent en trim molt poc. Sí. Molt poc, molt poca cosa. I, en canvi, doncs, podem portar-ho així, cent i pico i però esclar, és molt relatiu això perquè una vegada jo com teníem l'aparell l'anomòmetre la, a l'Ajuntament no sé si eren 95 quilòmetres per hora i, bueno, i el Junquer doncs va arrencar un arbre mm. i esclar això va parar els perquè l'aparell que estava a l'Ajuntament el Junquer doncs que hi ha allà potser mig quilòmetre o un quilòmetre doncs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 que havia la pedra aquí davant de casa i aleshores no hi feia res. Saps? Va a verals, això. Mm -hmm. eh? sí, I a la pluja sí. és igual, guai. Bueno, per això està bé que, que hi hagi tantes estacions no? sí, distribuïdes bueno, per, per poder contrastar-ho. Per, per poder contrastar uh, tot el punt d'això, sí. Mm -hmm. Molt bé. Mm -hmm. Li sembla bé que anem, anem a fer Fui, el, el no, pati eh? i mirem els aparells eh? i, i ho comentem? Anem, anem a mirar. Vinga.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 Escoltàvem l'Agustín Reverter Talleda, amb qui vaig poder parlar divendres passat a casa seva i ens explicava com funcionava la seva estació d'observació meteorològica i anteriorment hem pogut conèixer també, gràcies a ell, que ens va acompanyar l'estació meteorològica del Junquer, al costat de la depuradora, on també doncs, hem pogut fer un petit reportatge de com funciona aquesta depuradora d'aigües i, bueno, I algun dia doncs, en, en parlarem també, perquè és un tema important, eh, la qualitat de, de l'aigua de, del riu Bruixent, així com la de tots els, els rius de, de Catalunya. Que, per cert, eh, avui també parlarem del riu Ter, i serà la, el documental que, que us comentaré avui al programa amb l'Agustí Reverter Talleda hem arribat a les 6 de la tarda passant 6 minutets de les 6 i continuarem en directe fins a les 7, aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes el 107.7 de la freqüència modulada i també per internet a radiolesplanes.com La creixent demanda d'aigua potable a Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona, fa replantejar la planificació i gestió hidrològica actual. El canvi climàtic, així com el transversament sistemàtic d'aigua del riu Ter, molt superior al que marca una llei completament desfassada, està deixant el riu sense el cabal mínim necessari per mantenir la vida dels seus ecosistemes i poder satisfer les necessitats hídriques de la seva conca. El riu Tern ha conformat el paisatge i l'estil de vida del territori que travessa. Durant la Revolució Industrial va ser un dels motors de Catalunya i, històricament, ha estat el riu més solidari de totes les conques catalanes, arribant a cedir puntualment fins al 90% el seu cabal cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, el riu Ter es troba al límit dels seus recursos hídrics i cal trobar solucions urgents. Tenir resoltes qüestions bàsiques com l'aigua ha d'haver imprescindible pel futur d'un país. Aquesta és la sinopsi del documental Alter el límit. I és un documental produït per In Blue Films amb la direcció guia i fotografia de Martín González de Monte, amb guió i ajudant de direcció Enric Saurí Saula. Assessor de medi natural Pons Feliu la Torre. és un documental que té doncs, la participació del Consorci del Ter, l'Ajuntament de Girona, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Susqueda, Ajuntament de Sant Gregori, de Gurb, eh, Poma de Girona, la marca Poma de Girona, Callac del Ter, Plataforma Aigua Vida, Comunitat de regants de la presa de Colomers, Comunitat de regants de Pals, etc. I és un documental que, us ha de ser sincer, eh, no sé en, en quin punt es troba, no sé si s'ha acabat la postproducció ja, si segueixen doncs, acabant amb el tema de la postproducció, eh, no sé si busquen encara finançament per poder-lo acabar. En qualsevol cas, el proper dia intentaré tenir aquesta informació contrastada, Eh, per, per poder-vos dir si doncs, ja ha s'estrenat fins i tot en, en algun festival que, que podria ser però jo no, no hi ha hagut manera de trobar-ho eh? tenen eh, una web que és eh, indiegogo.com indiegogo.com on es, es fan diferents campanyes, campanyes de finançació de, de projectes diversos i doncs, allà buscaven doncs, aquesta ajuda de, de finançament per acabar-lo. Eh, ja us dic que ho he buscat i no, no hi ha hagut manera de trobar eh, doncs, a, a aquest missatge no? si s'havia acabat la, la postproducció, si s'havia estrenat fins i tot. En fi, el proper di, diumenge us, us ho diré. En qualsevol cas, a, a, això ens serveix per, per doncs, fer un toc d'alerta a i, i, en fi, eh, que sapiguem doncs, en quina situació està el riu Ter. Les conseqüències, els impactes sobre el Ter són, com ja, molt evidents. El Ter dels els 1970 fins ara, en estacions d'afonament com, com la de Ripó i la de la Roda de Ter, al promig dels cabals mitjans mensuals en aquests darrers 40 i escaig anys, s'han reduït del 40%. Tots som conscients que el riu Ter un plaer gairet, i si no és el principal, és el tema dels cabals. I els cabals del riu Ter són molt infeliors escolli tenir, bàsicament, pel trasvasament sistemàtic, continu, constant i molt voluminós d'aigua que se manda cap a comarques deficitàries d'aigua, bàsicament a la barea de Barcelona. Bé, el que s'ha demostrat és que a partir dels anys 90, el trasvasament sistemàtic del 40-50% de la seva aigua cap a la conurbació de Barcelona, doncs ha comportat en el territori uns prejudicis en aquest sentit que detreu l'activitat econòmica que hi ha. Ja no diguem l'agricultura, de regadiu, que en depèn de l'aigua, sinó també altres activitats eh, industrials o fins i tot eh, residencials o turístiques. La diagnòstica que fem des del Baix Ter, des de Terrolla de Mongria, bàsicament, és una diagnosi un punt pessimista. Veiem que passen els anys, veiem que el riu pateix, que no es recuperen els oquífers, i, per tant, creiem que cal prendre mesures d'una manera immediata. En un escenari de canvi climàtic, com el que estem patint, en el qual pot arribar a ploure el mateix a l'any, però plou molt més concentrat en menys dies, que aquesta aigua aquest cau de cop, el sol no té capacitat d'absorbir-la, es directament, i, per tant, surt del sistema, no? a través dels rius i barrancs i rieres, i se'n va. No? El canvi climàtic no sé com ens acabarà afectant. Possiblement, eh, si sent molt catastrofistes, eh, els caecs hauran de deixar de baixar pel riu. Però si cada vegada que ha de ploure, ho haurà de fer amb grans caspitats i en períodes molt curts, vol dir que tot seran envingudes. Vol dir que ho copiem al xip de la manera de fer o ens trobarem cada vegada més plàstic a les platges perquè el riu acabarà portant al mar. cada cop serà més present l'impacte ambiental i per tant la petjada eh, ecològica i no té cap sentit doncs que al final eh, totes les externitats de Barcelona d'on repercuteixin a tot, a tot un país no? i tothom s'ha sentit perjudicat. Segurament el que hem de fer és descongestionar l'àrea metropolitana i fer aquest retorn segurament cap a, cap a tot el territori. Hola, sóc Marta de Les Voltes i saludo a Ràdio Les Planes. Els fruiters i nosaltres. La captivadora i productiva relació cultural entre els arbres de fruita i la societat es remunta a milers d'anys. Josepe Barbera, professor de la Universitat de Palerm, ens ho confirma en el seu llibre Tutti Frutti. Barbera afirma que aquesta història va començar fa uns 10.000 anys a les fèrtils valls del Tigris i l'Eufrates, a l'actual Iraq. quan l'ésser humà esdevingué sedentari i agricultor i ramader. aquest procés pausat constant i tan important per la història de les civilitzacions afavorí la creació de les primeres ciutats i dels jardins que les embelliren i alimentaren. Dins d'aquests espais, Dins d'aquests espais, aquestes ciutats, protegides per murs, es configuraren de vell en tubi tres zones dignes d'estudi pel que comuniquen. El jardí, contemplatiu, o l'espai de repòs, de calma i de silenci. L'horta, l'espai de treball per nodrir. I el verger on els arbres de fruita seran plantats, regats, mimats i analitzats al llarg de segles, en aquest indret entre murs comença la llarga història de les relacions entre els fruiters i les persones. Es pot dir que en els jardins es de desenvolupà la fructicultura. Juntament amb l'escriptura, els primers textos religiosos, la filosofia, la poesia, les primeres lleis que es desplegaren a la ciutat. Les relacions entre els fruiters i els seus cuidadors al llarg de la història no només tindran com a objectiu la millora dels arbres i les preuades fruites perquè produeixin més i millor i així generaran un ordit de lligams molt ric amb la vida quotidiana que farà que, entre moltes altres qüestions, la fruita esdevingui la protagonista de mil històries transmeses oralment i per escrit. Aquest teixit de vincles i simbolismes s'incrementarà amb l'aparició i consolidació de la Ruta de la Seda, que permetrà, via la ciutat de Samarcanda i d'altres ciutats, l'arribada de llavors dels floriters provenents de les valls de la Xina o de l'Índia, com l'Albercuquer, el Ciraré, el Presseguer, etc., que augmentaran la varietat, la qualitat i el gruix d'històries de les quals esdevindran protagonistes. Posteriorment, des dels vergers de les ciutats mesopotàmiques, els fruiters van repartir-se per les valls del Jordà i del Nil i des d'aquí per tota la Mediterrània. Amb el pas del temps, aquests meravellosos arbres van sortir dels vergers i escampant-se es convertiren... En un dels trets distintius tant pel que fa a la bellesa com a la diversitat dels paisatges mediterranis. Per exemplificar aquesta història, podem parlar d'un dels fruiters mediterranis per excel·lència: la Pomera, a la regió del Caucas, l'Àsia menor i central, el vessant indi de l'Himèlaia i la Xina Occidental, es calcula que hi ha 25 espècies de pomeres salvatges. Des d'aquestes terres i per la ruta de la seda van arribar els vergers de la ciutat de Mesopotàmia les llavors d'aquestes pomeres i amb el temps, millorades, van estendre's per la Mediterrània i també cap al nord d'Europa. La pomera és un dels arbres amb una simbologia més rica i contrastada, ja que d'una part és l'arbre del pecat i de l'altre, l'arbre de l'amor. El llibre bíblic del Gènesis, quan es descriu el jardí de l'Aden, s'esmenta l'arbre del coneixement del bé i del mal, o l'arbre del fruit prohibit o del pecat, però en cap cas s'esmenta que aquest arbre sigui una pomera. Encara que nombrosos pintors al llarg de segles han representat aquest arbre com una pomera. Alguns autors esmenten que aquest peculiar fet sigui el resultat que el nom llatí d'aquest arbre sigui mal ús. D'altra part, la poma és el fruit de l'amor. En el càntic dels càntics, de la mateixa Bíblia, també apareix la pomera sota aquest simbolisme. Obro cometes. Com un pomer entre els arbres del bosc és el meu estimat entre els donzells, glateixo per seure a la seva ombra, el seu fruit més dolç al paladar. Alguns poetes clàssics com Safó o Catul i d'altres de contemporanis com Joan Salvat Papasseit han lluat la pomera en alguns dels seus poemes. Fixem-nos en aquests magnífics versos de Salvat Papaseit, del poema Mentre la roba s'eix s'aixamora Mentre la roba s'aixamora i vola i tot reposa dins la cesta el sol Vine, manyaga, on s'escau la pomera Menjarem pomes i ens direm l'amor Després d'aquest breu repàs, els lligams i la història entre els arbres fruiters i la societat, l'autor de l'article, Josep Gordi, de la Universitat de Girona, apunta que es tracta de recuperar els valors i la sensibilitat davant de l'arbre i la seva fruita, ja que una part molt important de la població és urbana i només té contacte amb la fruita a la botiga o al mercat i en el moment de posar-la al cistell per portar-la a casa. I l'article segueix així. En un diàleg entre Patrini i Stefano Marcuso sobre biodiversitat i paisatge, aquests dos autors enfatitzen que cal canviar el paradigma respecte a com entenem l'agricultura, el consum d'aliments i les relacions amb la naturalesa. Per aconseguir-ho, en comptes de produir més, ens proposen que cal fer-ho de forma més eficaç i amb més perspectiva i estimació vers els vegetals, els animals i el conjunt de la naturalesa. I en el consum cal evitar el malbaratament i promoure una agricultura, una ramaderia i una pesca de proximitat, de qualitat i que ajudin al manteniment dels paisatges que hem heretat. I conclouen que com a humans cal deixar de sentir-se al centre del món, ser més humils i cercar el sentiment d'unitat amb el nostre entorn natural. Per aconseguir implantar aquests principis, cal canviar i o reformular moltes activitats que s'estan repetint sense fissures, des d'èpoques molt reculades i que s'evidencien nocives per a una millor gestió i aprofitament dels nostres paisatges agrícoles. Si ens centrem en el fet d'acostar la població a l'activitat agrícola, el primer que necessitem són agricultors o fructicultors que diversifiquin la seva activitat i que, a més de produir fruita de qualitat, es converteixin en guies de les seves explotacions i de la seva experiència amb la terra i els vegetals. Amb dos fets van molt units en aquest sentit, i per il·lustrar les anteriors paraules, val la pena recordar una conversa i una passejada entre les pomeres d'en Joan Miret, pagès del Segrià, que gestiona unes 25 hectàrees on ha plantat 50.000 arbres, majoritàriament pomeres. El primer fet que ens va sorprendre de la nostra conversa va ser el sentiment amical, respectuós i positiu que basava en les seves paraules envers aquells esplèndids arbres, envers aquelles esplèndides pomeres. I mateix en va fer el planter i una a una va plantar-les. 50.000 El resultat és que ell les anomenava els meus arbres i deia que els coneixia a tots i que, a més a més, se'n sentia cuidador i responsable. D'aquesta estimació, estimació va néixer la seva progressiva conversió cap a un model de gestió ecològica. En Joan es manifesta com un pagès que viu la seva feina amb passió. Cada matí, a primera hora, m'explicà, sortia a caminar entre les seves pomeres i tot passejant planificava la jornada. El més sorprenent i colpidor va ser la seva manifesta sensibilitat i estimació vers arbres, plantes i natura en general. M'agradaria destacar unes seves magnífiques paraules que evidencien aquesta fina i exquisida percepció del món rural obro eh, cometes. En un angle d'un dels meus camps vaig plantar quatre xops i els he vist créixer. Són com quatre fills i en ocasions em recolzo en els seus troncs i els miro i penso que grans que s'han fet. Amb els anys accepto millor tot el que prové de la natura com la mateixa meteorologia. L'acceptació de l'adversitat et fa avançar com a persona quan acceptes, et sents millor amb tu mateix i els altres. Una acceptació que de ben segur que no té res a veure amb la resignació i, i més aviat amb el coneixement o la comprensió. L'article acaba així... Crec que l'exemple d'en Joan ens assenyala un camí exemplar vers com viure i comunicar el valor dels arbres amb una percepció que podem adjectivar d'humanista. De tot plegat, en podem concloure que per ell el més important és sentir-se connectat no només amb els arbres, sinó amb el conjunt de la naturalesa, per gaudir-la en tot allò de bo i de savi que ens pot transmetre i fruir al llarg de les jornades en què hi siguem a prop. Per aconseguir-ho, potser el més senzill és passejar-hi sense neguits i distraccions damunt nostre en algun moment aturar-se per gaudir amb tots els sentits atents dels magnífics troncs que ens ofereixen, a canvi de no res. Aquests arbres, companys de viatge, i viure'ls en totes les seves dimensions, tot i sentint-nos agraïts, per la seva força i per la seva extraordinària i genuïna generositat. Els fruiters i nosaltres, un text de Josep Gordi a la revista Agricultura. I amb aquesta lectura hem arribat ben bé a dos quarts de set de la tarda. Seguim a l'eco de la vall. amb aquest magnífic músic Toumani Diabater de Mali i amb la seva cora amb aquest instrument preciós que dóna aquestes notes tan virtuoses de les mans i els dits de, del músic africà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 carbon dioxide in the atmosphere was about 280 parts per million it's now over 400 parts per million and the planet gets warmer and warmer we are seeing the impacts of climate change now play out in real time they're no longer subtle we're not just talking about an inconvenience we're talking about people's lives their livelihoods and their communities being damaged join the dots it's happening It's happening in your world, it's happening in my world. And let's be very clear about this. It is going to get much worse. It may sound frightening, but the scientific evidence is that if we have not taken dramatic action within the next decade, we could face irreversible damage to the natural world and the collapse of our societies. There are thousands of scientists around the world, in almost every single country, working to understand what will happen in the future if we don't act, we don't do more. They predict that if we carry on as we are now, where CO2 continues to increase, we would hit one and a half degrees global warming by between 2040 and 2050. We're on course to go through 1.5 degrees, in just a few decades' time, and the models differ slightly as to exactly when. And not long after that, we're on a trajectory to go through two degrees. It really becomes difficult to see at such levels of warming how we're we going to maintain our agriculture such that the population of the world can actually feed itself. And Ensuring people have access to clean, safe drinking water will become much more difficult. Developing countries that are at the front line of this battle Those parts of the globe which will suffer the most and the soonest are not those parts of the globe which have actually loaded all those carbon dioxides in the atmosphere in the first instance. But you have to understand this is also a crisis for the world. The fact is that if the poor are suffering today, then the rich will also suffer tomorrow. We're running out of time, but there is still hope. It's actually not that complicated. We need to shift our energy system away from fossil fuels that produce greenhouse gases and, and towards renewable energies that don't. We still have time to turn everything around, to to pull the emergency brake and to take action. But that short period of time isn't going to last for long. There's a message for all of us in the voices of these young people.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 d'aquest documental que es diu Climate Change, The Facts, eh, Canvi Climàtic, Els Fets, que presenta aquest famosíssim eh, documentalista David Atemboruk, que fa molts anys que fa documentals a la televisió anglesa, a la BBC, i això és un documental que es va estrenar aquest any, ja fa uns quants mesos, no fa massa, fa uns quants mesos, i estar en anglès, i us tradueixo doncs, a quatre frases que, que acabem d'escoltar i que són bastant eloqüents. No? El mateix a Atemburuk diu que estem davant d'un desastre a escala global i la paraula desastre doncs, fa referència a, a qualcom catastròfic, no? perquè l'impacte del canvi climàtic a, a, està sent... Doncs, a, el canvi climàtic és més ràpid del que imaginàvem i, i per tant, a l'any 2040-2050, deia un dels científics que hem escoltat, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle provocarà que l'escalfament de la Terra sigui de 1,5 graus centígrads o superiors. El problema és que si la Terra, el planeta, s'escalfa més de 2 graus centígrads, no sabem, els científics no saben eh, fins a quin punt es podrà mantenir l'agricultura amb molts indrets i com podrem seguir cultivant els aliments, que és el principal, oi? Podem tenir tota la tecnologia que tinguem, això ara ho, ho, ho apunto jo, podem tenir tota la tecnologia que vulguem, però sense aliments eh, no, no anem en lloc oi? En fi, David Attenborough parlava de desastre i a escala global es referia també al que diu textualment com a col·lapse de la nostra societat. Per tant, no és que ho pugui dir jo frivolament o ho puguin dir doncs, persones que no estan informades, sinó que això ho diu el mateix David Attenborough, aquest documentalista de la BBC i prestigiós internacionalment amb el suport de tots els científics que, doncs, que mostren les evidències i que, que aquest documental recull. I, per tant, quan parla del col·lapse de la nostra societat, del perill de col·lapse de la nostra societat, és que és molt real. Ah, també en, en sortia eh, la directora d'una institució de la Índia i deia que si els pobres pateixen avui, els rics també patiran demà. Eh, per tant, com també deia en un d'aquests àudios que servia de tràiler pel documental Canvi Climàtic, Els Fets, s'ha d'apostar per les energies renovables i de manera decidida per reduir al màxim les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que principalment doncs, els emeten, com sabem, a vehicles, però també la mineria de carbó, entre d'altres. Aquest és el, el documental, que intentaré buscar-lo. A veure si us puc suggerir algun enllaç on el pugueu veure, perquè va estar, eh, es, es va poder escoltar doncs, el primer dia de la seva missió o el segon dia, però de seguida la BBC va, va restringir tots els, els vídeos que espontàniament es van replicar per les xarxes socials per, per difondre aquest documental, perquè realment està molt bé. I ara només es pot veure la BBC, però intentaré mirar allà si, si trobem algun mitjà de comunicació que l'hagin reproduït o la mateixa BBC han obert, eh, ja us ho, ja us ho En tot cas, podeu buscar, si voleu tornar a veure el tràiler, eh, el títol que és Climate Change De Facts. I amb això hem arribat a dos quarts i deu minuts de 7 de la tarda, serem en directe fins a les 7 i continuem aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes el 107.7 de la freqüència modulada a la Vall d'Ostoles i aquí a la Garrotxa i també per internet a radiolesplanes.com Aprofito per comentar, aprofito per comentar que eh, com ja he anat apuntant els darrers diumenges i com potser també sabeu si esteu una mica al dia de les notícies relacionades amb, eh, amb, amb els temes ecologistes i de transició ecològica al eh, desembre eh, d'aquí un parell de setmanes es realitza la cimera del Nacions Unides pel canvi climàtic que de reafirmar els acords de, de París i intentar legislar eh, per doncs, aprofundir una mica en els canvis necessaris eh, com a conseqüència del canvi climàtic i paral·lelament aquesta seria la novetat d'avui us comento que en, en paral·lel aquesta cimera del COP25 de Madrid eh organitzada pel govern de Xile, que jo no sé fins a quin punt està capacitat en aquests moments d'organitzar eh, aquesta cimera amb, amb tot eh, el marder que, que té el seu país, que, que ha creat doncs, després de tants anys i dècades de neoliberalisme salvatge, on, on en fi, després de, de la dictadura de Pinochet, doncs van mantenir la mateixa Constitució i, i molts de, dels principis eh, econòmics que, doncs, que han portat a aquestes grans desigualtats i injustícies que han provocat que la gent sortís al carrer a, a protestar per les polítiques del govern. Per tant, amb aquesta situació en la que es troba el govern doncs, eh, en fi, si, si tenen la feina feta doncs, eh, veurem doncs, eh, el que aporten perquè eh, el govern espanyol eh, Espanya fa de seu, és la seu, però no, no organitza eh, aquest COP25, eh, aquesta cimera de Nacions Unides pel Clima. Eh, dit això, torno a la qüestió de la cimera social pel clima. En paral·lel, com deia, es farà aquesta cimera, jo no vull dir contra cimera, però per entendre'ns doncs, és una cimera paral·lela a l'oficial dels moviments socials i de les organitzacions no governamentals, de les ONGs. El dia 6 de desembre hi ha una manifestació, que serà la manifestació segurament més massiva, a la que doncs convidem a tothom que pugui apropar-se a Madrid o inclús que pugui participar també les que es faran a les diferents ciutats d'Espanya, de Catalunya, en la mateixa línia de, de denúncia, no? d'exigir de, a les Nacions Unides i als governs que siguin... Doncs, que vagin doncs, més al gra en legislar i en implementar eh, aquestes lleis que no només aturin el canvi climàtic, que és una conseqüència d'una situació que ha provocat el model econòmic i social eh, que, que en el que vivim. No? En els, les últimes tres dècades, doncs, les emissions de diòxid de carboni, que són les que creen l'escalfament del planeta, eh, s'han disparat especialment en les últimes tres dècades i, per tant, això eh, està molt disparat i, i s'ha d'aturar de manera radical. No? Aquests canvis en l'economia, en el model econòmic, aquests canvis radicals, aquestes transformacions del model social, polític i econòmic, cultural, és el que costarà més, però eh, tenim eh, els parlaments perquè puguin legislar i eh, marcar algun dels camins. Evidentment, les energies renovables són la solució, han de ser la solució i, com us comentava abans, tinc aquí el llibre, bé, és una revista, el monogràfic de la revista Alternatives Econòmiques que el mes d'octubre dedicava a la transició energètica amb 46 propostes. Si us sembla bé, fem una petita pausa i us apunto algunes d'aquestes propostes en les quals hi, hi anirem entrant al llarg dels propers diumenges, al llarg de, dels diferents programes perquè bé, està ben apuntar-les, però anar aprofundint i veient doncs, uh, quina quin abast tenen no? i quina, quina facilitat tenen d'implementació i quina importància uh, uh, doncs, tenen per, perquè siguin una realitat. Sí, m'he oblidat de dir-vos que per tenir la informació sobre la cimera social pel clima de Madrid d'aquest desembre podeu entrar a la web cumbresocialclima.net Tot seguit, cumbresocialclima.net sí. Doncs una miqueta de música i continuem, com us deia, amb aquesta transició energètica i la revista Alternatives Econòmiques. Aprofito per agrair aquí en Antena, en directe, a la Benina Rossi per facilitar-me a aquesta revista, que, per cert, es pot trobar a les biblioteques públiques. I gràcies, doncs, Benina, per fer-me arribar, per passar-me aquesta revista, que m'anirà molt bé per, per comentar una de, de les claus d'aquesta transició ecològica, oi?, que, que estem vivint, que és la transició energètica. I aprofito també, doncs, per recordar-vos que si us poseu en contacte amb el programa amb el seu correu electrònic doncs eh, podré prendre nota de les vostres sugerències les vostres informacions, activitats que vulgueu que difongui i és el següent ecodelaball.com ecodelaball.com bueno, i si això del correu electrònic us sembla una antiqualla perquè avui hi ha molta gent doncs que que no toca el correu electrònic o que potser ni, no sap ni el que és amb, amb les noves aplicacions, al mòbil i, i tot això que, que hem tingut en els darrers anys és possible que la gent més jove doncs, no utilitzi ni el correu electrònic en fi, eh, nosaltres pensem que, que és una jo penso que és una eina doncs, que encara pot fer el seu servei però si voleu contactar a través de les xarxes socials doncs, també us puc dir al Twitter de la productora que fa aquest programa, que és Altaveu. A Twitter és altaveu, amb doble ve baixa, doble u Podeu trobar a Twitter i també doncs, podeu allà eh, difondre els programes que vaig penjant cada setmana perquè doncs, tinguin una mica més de recorregut el que tenen el podcast i, i al web de la ràdio us recordo eh, la direcció de Twitter que és arroba altaveu, amb W i el correu electrònic del programa eco La emergencia climática no se negocia. El calentamiento global avanza al margen de que los gobiernos, las empresas y la ciudadanía acepten o no la magnitud de sus consecuencias y relacionen o no sus comportamientos particulares con el futuro del planeta. Pero el panorama puede cambiar radicalmente, sí, aunque tarde, Todos los actores implicados comprenden e interiorizan lo que está en juego. No solo el tremendismo de la amenaza, sino la dimensión esperanzadora que el cambio climático presenta para nuestra economía y para nuestro modo de vida y salud si estamos dispuestos a aprovecharla. Alternativas Económicas propone en esta publicación Transición Energética, 46 propuestas, medidas de políticas públicas e iniciativas ciudadanas y empresariales que pueden y deben complementar la acción de las administraciones porque sin la participación e implicación de la gente no hay actuación política que valga y porque al mismo tiempo responsabilizar exclusivamente a la ciudadanía de que todo depende de su grano de arena para mitigar el desastre, forma parte del autoengaño. Los capítulos más amplios son los dos primeros que hemos dedicado, en primer lugar, a la iniciativa que tiene que ver con la participación ciudadana, en la medida en, en la que el nuevo modelo energético requiere convertir los pasivos consumidores en gestores activos de la demanda y, en segundo lugar, a los relacionados con la planificación y regulación energética, puesto que la descarbonización de la economía debe completarse todo lo antes posible del año 2050". Una economia descarbonizada és una economia que, partiendo del uso intensivo de combustibles fósiles, logra no generar más emisiones de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono, de las que puedan absorber sus ecosistemas. Eh, per tant, es tracta de eh, intentar que les emissions de dióxido de carboni siguin inferiors a les que el propi ecosistema doncs, pot absorbir, com sabem, principalment gràcies als boscos. Bé, doncs, els punts que aquestes 46 propostes d'alternatives econòmiques són els següents... 1. Fomentar l'autoconsumo con señales econòmiques clares. 2. Impulsar comunidades ciutadanes d'energia, de Com, per exemple, podríem citar el projecte de Viure de l'Aire, Viure de l'Aire del Cel, que, gràcies a la participació ciutadana, doncs va construir un molí d'energia eòlica aquí a la comarca de l'Anoia i que, doncs, enguany, aquest 2019 va començar a girar i produir energia renovable 3. Promover agregadores del consumidor al mercat Uh, so, so, ah, yeah, explicar que vol las comunidades ciudadanas de energía funcionan como si fueran un pequeño operador energético. La figura del agregador hace de puente entre gru grupos de usuarios y el mercado. 4. Más baterías para el autoconsumo. Y aquí el programa ya van a hablar fa unas semanas am um, Eh, un company de Som Mobilitat, aquesta cooperativa que doncs, comparteix vehicles elèctrics, cotxes elèctrics, eh, i, per tant, no només eh, es tracta d'utilitzar eh, aquests cotxes elèctrics que van amb aquestes bateries, que, que apuntava ara eh, el monogràfic, sinó que també, doncs, eh, doncs Puguin, puguin ser compartits els vehicles que no, que no anem cadascú amb el nostre vehicle sinó que el puguem compartir per eh, reduir encara més les emissions perquè les bateries tampoc són del tot netes eh, com hem explicat 5. Rescate ciudadano de plantes renovables 6. Acceso de les persones usuàries a sus datos energéticos 6. Uh show concreta, dient que els usuaris poden gestionar su demanda i optimitzar su consum mediante los data hubs, data hubs. Bé, aquí ja la setmana passada en Gabriel Borràs, que és responsable de l'adaptació al canvi climàtic de l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya, era Eh, un, una mica crític ho eh, deia textualment no? que les smart cities no són la solució que el, el que hem de canviar és, és la forma de consumir i per tant està bé que tinguem aquestes eh, dades energètiques de consum, de producció per poder-ho optimitzar però no només, hem, hem de eh, canviar els hàbits, hem de canviar els models Siete, medir la huella ecològica personal per a tomar consciència Bé, doncs això ja ho sabem si, si reciclem ja veiem doncs, fins a quin punt omplim, omplim les escombraries amb més o menys residus i per tant sabem quina és la nostra eh, patjada ecològica però també eh, si sabem quin és el consum dels nostres vehicles, quines són les nostres emissions de CO2, etc. 8. Eh, Adiós definitivo a los de un solo uso. 9. llevar la lucha contra el canvi climàtic al cole. Aquesta em sembla super bàsica eh, que els mestres, els professors i les professores a l'escola i també els pares eh, doncs, tinguin aquesta implicació amb l'educació pel pel canvi social, no? Per fer aquest canvi ecosocial i superar la crisi ecològica, cal educar i comprendre la situació en la que estem aquí i a, arreu del planeta. 10. El punt 10, limpiar playes i entornos naturales en grup. Bé, això ja són, són activitats que, com sabem, doncs, a, a, es, es poden fer per eh, però eh, com menys embrutem doncs menys haurem de netejar, oi? Eh, sembla obvi. I, I vaig acabant al punt 11 meter pression en la calle para que los políticos actuen eh, és de calar joia i per això eh, aquest 6 de desembre com deia abans doncs animem a tothom a participar en aquesta manifestació que es farà a Madrid i també a diferents ciutats de Catalunya per doncs, pressionar a, a tots els estats que estaran representats a la simena de l'ONU que es farà aquesta primera quinzena de desembre. aquests punts feien referència a al que pot fer la ciutadania, la participació, i després també a, a aquest monogràfic de transició energètica d'alternatives econòmiques a, parlava de la planificació i la regulació que, que han de fer els estats i que també doncs, serà conseqüència de la pressió que faci la ciutadania. L'altre gran pilar, diguéssim, de aquesta transició energètica seria la fiscalitat ambiental justa. La revista ho explica així. Espanya no està utilitzant gairebé cap instrument fiscal per dur a terme la transició energètica i, per tant, eh, és molt important doncs, que tinguis recorregut aquesta fiscalitat ambiental justa amb un equilibri eh, per no perjudicar a les capes socials més vulnerables. la revista també ens parla de mobilitat, menys cotxes i que siguin elèctrics, més transport públic i vehicles compartits, una red ferroviària electrificada, seria eh, també eh, apostar per la bicicleta, pacificar els carrers, pacificar entre cometes, ja estan prou pacificats i reprimits, eh, i que el Pajajer o va canviï radicalment. Jo afegiria ruralitzar les ciutats. També ens parla de la vivenda i de la nova qualificació que hauria de complir eh, tota, tota vivenda amb aquesta normativa de consum gairebé nul eh, pel que fa doncs, a, a les emissions i també fer, un, fer una aposta per la rehabilitació i fer-les doncs, climàticament sostenibles i també solucionar els problemes eh, d'habitatge que també s'arrosseguen doncs, des de la la crisi o l'estafa, millor dit, del 2008, oi? Perquè segueixen havent-hi molts desaucios, molts desdonaments cada dia a Catalunya i arreu de, de la península. I se'ns han fet les 7 de la tarda, de fet ja són les 7 i 4 minutets de les 7 de la tarda d'aquest diumenge 24 de novembre i amb la revista Alternatives Econòmiques, que tornarem a rellegir i anirem aprofundint-hi en les properes setmanes. M'acomiado fins al proper diumenge. Gràcies per sintonitzar Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada, Aquí a la IFM de la Vall d'Hostoles, a la Garrotxa i també per internet a radiolasplanes.com. Trobareu el podcast a lecodalavall.org. lecodalavall.org Res més, gràcies per acompanyar-me, gràcies per sintonitzar la ràdio municipal de les Planes d’Hostoles i per escoltar aquest magazín sonor ecologista. Tornarem el proper diumenge a les 5 de la tarda. Fins llavors, salutacions i pau a tothom.